Вона приїхала ранішнім пароходом перед годиною, може, не більше, бо інакше я б уже не бачив її. А думав про все я через те тільки, що ми стрілись очима. Досі наші очі спочивали на морі, чужі, далекі, як дві лінії рівнобіжні, що пішли в світ без надії зійтися. Під нами бігли до моря цвітучі цитрини, а помаранчі, наче зірками, обліпили чорні корони. Солоно дихало море. Я ще раз озирнувся на неї. Свіжий матовий профіль повернувся поволі, і знов її очі впірнули у мої. Француженка чи британка? Ні, певно, американка. Грубі німецькі бочки, налиті пивом, зі значками туристів і спорохом на ногах, відділили мене од неї. Заходжу з другого боку і стаю ближче. Бачу, як тріпає вітер блакитний кінець вуалі по сірих скелях, помічаю подорожню торбинку і золоті волосинки за вухом. Гляне чи ні? Ціла вічність минає. Не ворухнулась. Що є справді до мене або мені до неї? Повертаюсь спиною і роздивляюся Монте Соляро, поросле кущами. Треба колись забратись туди. Пішки чи на ослі? Які в неї очі? Не встиг роздивитись. Невже не побачу? Мені здається, що вона ворухнулась, збирається йти. Кидаюсь в натовп, занадто поспішно і наступаю комусь на ноги. Ах, вибачайте, протискаюсь плечем і зустрічаюся з нею. Наче фіалки після дощу, темні, м'які, блискучі, глянула і закрила. Тепер кінець. Іду за нею. Куди вона, там і я буду. Роблю байдужу міну, роздивляю, наче будинки, але бачу тільки блакитний вуаль, золоті волосинки на шиї, дрібні каблучки з-під спідниці. Озирнеться чи ні? На повороті стає, розглядає якусь рослину і повертає до мене лице. Тепер ми знову над морем, і знову наші очі бродять по синій пустелі, але в мене є певність, що вони й там стрітися можуть, бо я хочу глянути в них. Не піддається. На лівій щоці сходить легенький рум'янець, але очі уперто на морі. Втрачаю вже терпеливість, я мушу їх бачить. І раптом цілою вагою вони лягають в мої з нетерплячим питанням «Чого ти хочеш?» «Кохаю», – запевняють мої. Її очі не знають, що відповісти, і мрійно починають пестити скелі, берег, блакить. Тим часом я розглядаю ніжну лінію шиї, м'який виріз на грудях, залом на руці, такий чистий і свіжий. Знаю, що пальці у рукавичках, як пелюстки-троянди. Все воно укладається у мене, вростає, наче руками я його бачив і милував. І коли ненароком, наче, розкриває на мене свої вогкі фіалки, Мої очі впевнено кидають в них. Ти моя. Вона ще не знає, чи я. Вагається трохи. Але я не вагаюсь і жду лише, коли ми поглянемо на себе. Ти моя. Тоді її очі раптом розкривають свою променисту безодню, готову мене поглинуть і твердо говорять. Твоя. Навіки? Навіки. Хіба ж може бути інакше? Стоїмо на тій самій землі, Ледве десять кроків між нами, Одно сонце нас в'яже, Ті ж краєвиди входять в нас, І навіть тіні наші зливаються разом. Ми то купаємо очі у морі, То очі в очах.